Я відстрілюю йому довбешку. Якщо хтось вийде зі строю, спіткнеться, чи спробує побігти, я без вагань гачу заряд роту прямо в його нахабний тупорилий гарбуз. Варвара, як ти смієш, спалахнув Штайрман, що правда не повертаючи голови? Я вимагаю пояснень. Заткнись, заревів Ріно. «Якщо хтось іще раз спробує заговорити без мого, блядь, дозволу, я законопачу йому рота унітазним йоршиком, а потім відстрілю його довбешку. Я схожий на людину, що схильна до жартів. Я не чую». Бразилійка схлипнула. Думки змішались у її голові. Вона не могла второпати, чи це існиться, чи відбувається з нею наяву. «Ні». «Ти не схожий, Ріно!» – тихо відповів Аллен. «Прекрасно! Тоді півоберта ліворуч і шруємо на вулицю!» «Тимура, йди попереду, вичиняй двері і пильнуй, щоб ніхто з ців добограїв не рванув на втікача!» Колона посунула до виходу з житлового корпусу. Попереду Лаура Дюпре, за нею Готто, Оскар Штайрман, Тіана Емерсон і в самому кінці – Аллен Грінланд, Тимур, блідий, мов вакном побілений, ледве пересував ноги. Охопивши беретту правицею, він притискав пістолет до живота. Наче боявся, що, відірвавшись від тіла, той зможе вистрілити самостійно. Час від часу хлопець обертався. Зиркав на обличчя француженки, бразилійки, американця і одним своїм виглядом просив пробачення. Проходячи повз Тимура, Лаура вилучила момент, коли хетхантер не дивився в її бік, нахилилась і схвильовано прошепотіла. «Не розумію, що ви задумали, але я знаю, як покінчити з ботами, Тимуре. Я придумала, як їх можна». Наступної миті на дривний шепі турбався, дівчина випростилась і пірнула в прохід. Тимур зіщулився, думаючи, що хетхантер спостеріг їхні перемовини і зараз наваляє бом. На лихо чи на добро Ріно прогледів. Сплинуло секунд п'ять, перш ніж програміст усвідомив, що інстинктивно направляє пістолет на те місце, де щойно. Стояла Лаура. Рука тряслася. Заражена чи ні? Думав він про Лауру. Поране передпліччя зуділо. Серце серцебиття відчувалося відразу в усьому тілі, навіть у м'язах ніг. Обманює чи каже правду? Алан Грінланд останнім вийшов на двір. Ріно порівнявся з Тимуром. «Будь пильний, Фелла! Коли вони зрозуміють, що ми збираємося робити, то будуть здатні на все. Не ведись на їхні витівки!» «А що, як ми помиляємося?» «А що, як вони всі до одного заражені?» – парировав Рено. «Якщо ти відмовишся допомогти, я розстріляю їх усіх прямо тут, під вікнами їдальні. Я не хочу ризикувати, Фелла. Я надто люблю це життя!» Добре, гаразд, не хвапся. Я зроблю все, що треба. Тоді жени до ЄН 2 і відкривай хідник. Субота 29 серпня, 1, 48, другий інженерний корпус лабораторія програмування. Неонові лампи зрідка дзискали. Сидячи з під стелі м'яке світло, якась одна дратівливо блимала. Троє чоловіків та дві жінки вклякли біля стіни, зчепивши долоні за головами. Хитхантер завмер напроти, тримаючи Ремінгтон з леким нахилом уперед. Тимур возився за електричним щітком, вишукуючи, де вмикається крісло покути. Вряди години на нього накочувалися масні хвилі паніки. Українець розумів настільки хистке і непевне їхнє становище. Ральф і Кацуру могли ховатися будь-де, він припускав, що канадець також заражений, маючи доступ до зброї, ключі від дверей, паролі від усіх систем, ті двоє, по суті, ставали господарями становища. Перед очима Тимура раз за разом зринала невтішна картина. Канадець з молодим японцем вривалися в залу і відкривають шквальний вогонь. Якщо серед припертих до сінки є хоча б двоє інфікованих, їм і зріно кінець. З дробовиком та куцим пістолетом вони приречені. Зрештою, перепробувавши дві третини вимикачів, хлопець натрапив на потрібний тумблер. Та було біля крісла, над яким нависав генератор магнітного поля, мигнуло з синіми цифрами. Лампочки коло затискачів на підлокітниках та передніх ніжках крісла засвітилися червоним. «Готово!» – Тимур говорив тихо, боячись видати хвилювання, що аж плюскало під горлі. «Окей!» – вичевив Ріно. африканець також нервувався». Побачивши це, Тимур пережив новий напад млості. «Ми не впораємось», – гадючилося у його голові. «Ми не можемо слідкувати за всіма». Хлопець подумав, що розстріляти всіх п'ятьох було б не найгіршим рішенням. Прикінчити їх, самим стрибнути у джип і звалити до дідькової матері. Але тут таки засоромився. Він сам міг стояти поміж них, сконфужений і приляканий, не до кінця розуміючи, що відбувається. «Окей», – луною повторив українець. «З кого почнемо?» «Тяну, бери її першою». Круглі очинята ріно танцювали, мов у одурілого. Суночись боком, Тимур перемістився до крісла. Ось тепер починалося Найважче. Гріно нічим не допоможе, бо не зводитиме очей з чоловіків і жінок попід стіною. Тимор мусить самотужки всадовити тяну на крісло, замкнути кайданки на зап'ястках та щиколотках, а тоді вивкнути апарат. А що як жінка прочитиметься? Хлопець відчув, як долоні пітніють. А пістолет важче, не мов би всі порожнини в ньому заливає гарячий свинець. «Ми не впоримось, не впораємось, їх надто багато!» – Тяну, окликнув він. «Я хочу, щоб ви підійшли і сіли на крісло». Рот пересох, слова ламалися і вилітали по частинах гострими осколками. Бразилійка схлипнула, плечі здригнулися, але з місця не зрушила. Тимур усвідомив, що жінка на межі істерики. Або ж удає, що на межі. «Повернись обличчям, корво!» – Корва ревнув свого кутка кімнати ріно. «Решта, ані руш!» Тіана повернулася. Очі безбарні і закостенілі. Втуплені в нікуди, по щоках течуть сльози. Чи то через відсутній вираз обличчя – Через розпатлені місцями по свірі пасма вона була схожа на божевільну. Не опускай рук, гаркотів далі Хетхантер і робив все, що накаже українець. Що ви задумали? голос Бразилійки звучав криво. «Не мов би із завадами, немов би крізь нього щось пробивалося. Тимор глитнув слину. Між лопатками закололо холодом. Вона чудово знає, для чого призначається крісло. Невже досі не згадалась, чи це просто гра, чи це тяно. Все, що від вас вимагається, сісти в крісло. «Будь ласка!» – сказав Тимур. Шаркаючи, жінка підбиралася до хлопця. Враз її очі ожили. «Тимуре!» – хрипнула вона. «Тимуре, опусти пістолет!» «Ми всі тут показилися!» Тіана подолала половину відстані від сіни до крісла покути. Тримаючи її на мурці, Тимур позадкував. «Для чого все ускладнювати, Тимуре? Кейтару немає! Ніхто більше не тримає тебе тут!» Її погляд потьмянів. «Я розумію, що ти відчуваєш після смерті Джефрі та Лондри, після всіх цих смертей!» Я як ти хочу додому, я так втомилася. Раптово жінко затрясло, її очі закотилися. Вона розчепірила долоні і витягла обидві руки вперед. Не розвертаючи Ремінгтон, рінок крайм назирав затяною, відчуваючи, як страх знову і знову, круче йому в гепу охолоджений майже до нуля кельвінів штопор. Тимур заціпанів немов влитий у бетон. Сумніви пропікали його наскрізь. На відміну від агресивної беки, тяна виглядала жалюгідно, змучена, розбита, зламана. Від неї віяло розпочем, безумом, аж ніяк не небезпекою – та чи можна цьому вірити? Тяно, просто присядь на крісло, нерівним голосом повторив Тимур. Алан, Оскар і Лаура обернули голови, з випнутих ліктів злякано спостерігали за українцем та бразилійкою. Тільки гото, слухняно упирався носом у стінку. Дайте мені спокій, душогуби. Просичала тяна, конвульсивно змахнула руками, подалася вперед і... Наступні кілька секунд Тимур не дихав. Хлопець бачив, як жінка, нахиляючись, падає і простягує до нього руки. Погляд закрабував сині вени на пігментованій шкірі, вирічені й заплакані очі, скривлений рот. У вухах задзвеніло від внутрішнього тиску, ще мить, і вона дотягнеться, вона схопить його. «Вигук, стріляй!» Долину звідкись здалеку. Не би його таріно розділяла гірська ущелина. Тимур не думав. У нього був час, але він не хотів приймати рішення. Мозок у таких ситуаціях надає перевагу спонтанним діям. Заплющивши очі, хлопець натис на спусковий гачок. Ляснув сухий постріл. Хтось із чоловіків біля стіни тихо скрикнув. Майже беззвучне тіло тяни розпласталося на підлозі за пів метра від програміста, і тільки тоді Тимур розкрив рота і, голосно кавкнувши, Хапнув повітря. Опускаючи пістолет, він дивився на тіло бразиліки, з під якого, немов щупальця, розповзались струмки крові. За мить до того, як усвідомити, що тільки но розстріляв другу жінку за ніч, Тимур почув, як поміж ударами серця почав проступати зловтішний внутрішній голос. Вона спіткнулась. Просто оступилася. Здавалося, сам диявол шевкотів у хлопця в голові, а ти вбив її. Ти застрелив невинну жінку. Тепер ти, жабоїдко, виплюнув Ріно, повівши стволом у напрямку Лаури. Психіатр рвучко повернула голову в інший бік. І глянула на амбала. Не треба. Ледве ворушучись землистими губами, стала благати. Тимур не рухався. Не ворушився взагалі, втупившись на тіло мертвої бразилійки. Він, наче, впав у кататонію. Примітка. Кататонія – психічний розлад, що характеризується порушенням рухових функцій. Одним із проявів Кататонії є ступор. Та що з вами таке, ріно, Тимуре, не витримавши, викрикнув Алан Грінланд. Стуле пащу, осатанів ріно. Задерши дулу рушниці, Хетхантер пальнув у стелю. Згори посипались білі уламки підвісної стелі. Закривши вуха, Лаура осіла. Штайрман, прикусивши губу, стримував схлипування. Зсередини, по холошах його джинсів, розповзалися дві вологі плями. Челіць обмочився. «Відійди від стіни, скомандував Гевал Лаурі. Гочніший постріл з дробовика вивів Тимура із зацепеніння. Українець звів голову. «Не стріляйте, я прошу», – трусячись бельхотіла Дюпре. «Сядь у крісло!» – несподівано голосно гаркнув Тимур. Йому хотілося репетувати на все горло, тільки б заглушити той гадючий голос у голові. «Вона накидалась на тебе, вона спіткнулася, а ти в вистрілю, вистрілю, вистрілю!» Ріно не без подиву покосився на українця. «Тимуре, послухай!» Лаура розвела руки, показуючи, що не збирається робити двозначних руків. Її погляд метався між українцем та південнафриканцем. Ви не можете вбити мене. Я зрозуміла, як можна здолати ботів. Я знайшла їхнє слабке місце. Ви чуєте мене, я знаю. Вона заговорює тобі зуби. Похмуро кинув здоровань.